До столу. Маруся не плакала тільки, кусала нижню губу так, що з-під зубів виступила кров. Вибач, тату, вибач, говори далі, хрипко сказала вона і почала жадібно пити прохоловий чай. На нижній губі зробилась закривавлена смужка. Степан Петрович закурив знову і все тим самим рівним, майже байдужим голосом. Докінчив своє оповідання. І от тепер сьогодні у Білугіна я побачив, що у них немає до мене довір'я. З посміхнувся він. Вони, очевидно, мали за мною стежку під час моєї мандрівки. Так, вони повинні знати, що той, хто так придивлявся, як писав Марко, не може не побачити того, чого раніше з тих чи інших причин не хотів чи не міг бачити якщо вони підозрюють у мені хоч трохи чуття логіки і так званої порядності, вони не повинні мені довіряти після такої моєї анкети. Та я скажу більше, коли б члени Політбюро проробили цю анкету, і так, як я її зробив, то деякі з них, мабуть, дуже задумались би, і хто знає, чи збереглось би тоді до них у інших довір'я, а що ж казати про мене? Ясно, що вони повинні взяти мене на підозру, що це їхній обов'язок взяти мене на допит. Але не в цьому річ. Похопився він пояснити далі, побачивши, як скинулась Маруся і підвівся Сергій. Річ у тому, що становище всіх нас, на мою думку, надзвичайно загрозливе. Та не тільки нашої родини, а всього населення Радянського Союзу. Комуністів і некомуністів, винних і невинних, усіх, усіх. І от на підставі фактів та міркувань я зробив цей висновок. Виклад їх цих фактів тягся довго, але ні Марусін, ні Сергій не перебували його і понуро слухали. Після того, прихилившись до них, він виклав свій проект. Таким приглушеним голосом, що коли б хто-небудь, незважаючи на вартового, слухав під вікном, він нічого не почув би. Сергій і Маруся жахом слідкували за кожним словом Степана і не рухались. «Так, так, дорогі мої!» Сумно хитнув він головою на закінчення. «Те, що я вам сказав, може здатися несподіваним». Але з об'єктивного погляду це цілком сподіване. Немає в мене жодного почуття помсти, ніякого подібного почуття. Це розв'язання рівняння з багатьма невідомими. Невідомі, яких раніше я не міг чи не хотів знати. Вони стали мені тепер відомі і дали мені оцей висновок суто математичний, хоча для мене особливо болючий. Тисячі людей в Радянському Союзі, напевне, мають такі самі міркування і приходять до таких самих висновків. Я переконаний, що тисячі і тисячі людей готові принести себе в жертву для цієї мети. Режим сам творить зброю, яка конче повернеться проти нього. Якщо не в цій формі, то в іншій, а це неминуче станеться. Радянський режим уже підточений до такої міри, що досить якогось струсу, і він завалиться. Я маю підстави твердити, що деякі з наших вождів, якщо не всі, здають собі справу з цього і почувають великий страх. І під впливом цього почуття, щоб попередити цей струс, вони можуть вдатись до такого страшного і для них, і для всього людства засобу, як війна. Вони можуть викликати її для того, щоб, як вони самі кажуть, втягти в безодню все людство разом з собою, а не загинути самим під руїнами свого режиму. Отже, що повинні робити радянські громадяни, які це бачать, розуміють і мають сумління? Степан Петрович зупинився. Маруся Гарячкова м'яла в пальцях хусточку, а Сергій тримав на столі сильно стиснений кулак. Мені здається, мої дорогі, почав знову задумливо Степан, що обов'язок кожного такого громадянина зробити все